Seguimos con esta rola de entrevistas para festeixar os 30 anos de bibliotecas e unha das patas que non podía faltar nesta celebración sería a de falar cunha usuaria, concretamente cunha con unha antigüedade moi importante que o número 6 da primeira biblioteca, que foi a Biblioteca Central de Arteixo, que se inaugurou alo polo 1989. Lógicamente, Por eso celebramos os 30 anos. Belén García Iglesias, que tal Belén? Hola Fidel, moi ben, moitas moi gracias por convidarme para celebrar eh, o 30 aniversario da Biblioteca de Arteixo, que é un acto moi especial para min e debe de ser para todos os arteixans. Moitísimas gracias por contar conmigo. Calete o primeiro recordo de biblioteca, daquela biblioteca que comezou José Luís Saló polo febreiro de 1979. Pois uh, o meu recordo é o primeiro día o primeiro día que, que se inaugurou porque eu eh, vivo moi cerca da sede inicial da biblioteca escasos 20 metros uh. entonces na aquel 1989 había moi, moi poucas cosasusa que facer en arteixo entonces a inauguración da biblioteca foi para mim é un acto extraordinario na miña vida na miña vida social entonces recordo o primeiro día na porta non da biblioteca exactamente senón do edificio da biblioteca esperando ás 4 da tarde que abriera a biblioteca. O edificio de Servicios Múltiples, que se chamaban naquel momento, bueno, ainda hoxe se sigue, se sigue uh -huh. denominando, e concretamente na planta onde hoxe están os xulgados. Efectivamente, na primeira planta dese edificio foi a primeira sede da biblioteca. Uh -huh. Eu teño moitísimos recordos daquela etapa, pero moitísimos, porque pasei moito tempo da miña infancia, eu tiña pois 12 anos cando se inaugurou, a piques de cumprir os 13 anos, pasei moitísimas horas como moito, moitos dos nenos que habían aquel momento en Arteixo, na Bayuca concretamente pasamos moito tempo con José Luís na biblioteca, uh -huh. eh, nesa sede original no? da biblioteca uh -huh. e foi como, xe che digo, naquel momento en artexo había moi pouquiñas cousas que facer, non había uh -huh. prácticamente distraccións, nada máis que xogar na rúa eh, naqueles anos había moi poucas actividades, e eh? a inauguración da biblioteca é máis concretamente, José Luís que tiña un interés especial en que a xuventude os nenos acudiran á biblioteca como unha forma de iniciálos culturalmente pois para min foi un descubrimento un cambio na miña vida e que de feito eso sei que falou con Piñeiro, co con Concelleiro que estaba daquela no momento da inauguración e falaba precisamente disso que estás tifalando falando que, que realmente en Arteixo non había nada había rúa Eh, pouco menos que rúa e eh, preocupacións, nin moito menos aparentemente non había preocupacións culturais nin de lecturas, nin de nada No, eh, sobre eh, había naquel momento a única asociación que había era Xiradela, uh -huh. eu creo que Xiradela é un pouco a única asociación que estaba preocupada polo polo desenrolo cultural, pero aparte de iso de verdad non había nada, non xogábamos na rúa íbamos á escola, eh, despois non tiñamos outro acceso á cultura, non había internet, por suposto eh, os libros que tiñamos, pois pues eran os que tiñamos na casa, pero ás veces non podías dispoñar de porque te costaban cartos, non podías dispoñar de libros, siquiera máis alá para facer as actividades os traballos do cole, non? Claro. E a biblioteca supuxo non só un espacio donde estábamos seguros, porque nos nosos pais sabían que estábamos ali, bueno, non están co bibliotecario estábamos ali en grupo e ademais nos permitía un acceso a cultura gratuito que en moitos casos supuxo un descubrimento polo menos no meu caso falei, uh -huh. polo meu caso, pero sei que, que o resto da xente moitos dos anos que estábamos ali tamén lle supuxo un, un descubrimento eh, intelectual uh -huh. no meu caso xunto seja, as miñas ganas personales co acceso a pois libros que falaban de viaxes, libros que enciclope, a enciclopedia galega que meus pais non me podían comprar e podía facer traballos nela, pois eh, lib novelas, libros infantís, bueno, cómics que tampouco podíamos ter, un montón de recursos que de outra forma eu nunca tivera acceso a Supoño que esas son inquedanzas que un pode ter. Ou simplemente O ter a ferramenta adiante poder potenciar É o que estás dicindo ti De feito, nunha conversa que, que tivemos antes de comenzar a gravar É que dixexes dise, que, que, que Que era unha cousa que a persoa que ti eres hoxe en día eh, seria impensable se non aparecese na túa vida naquel momento, ademais, con asas idades que suelen deixar bastante sí. bastante pegada, non? Si, sí, era unha etapa, é unha etapa no meu caso, era unha etapa moi importante da miña vida. Non? O feito de que eu tibera aceso a toda esa cultura fai de min o que son hoxe. Eu estou convencida de que hoxe non sería o que son se si a biblioteca de Arteixo non tivese existido donde estaba. É eh, ah. dicir, moi cerca da miña casa, que eu podía ir De feito, iba todas as tardes uh -huh. Eu sei de, de clasificación de biblioteca Sin que me enseñara nadie Porque me enseñou José Luis Como se clasificaban os libros Como se había habían cosas de seguridade Sobre os libros que había que facer Para que estuveran clasificados uh -huh. Un pouco de arquivo de información ¿no? uh -huh e como se facía o reconto dos socios, que cosas había que... axudábamoslle moito a José Luís. Era, bueno. era o que te a preguntar precisamente, que erades colaboradores moi activos con él, e de feito, non teo caso en especial, porque incluso, polo que sei, fixeches animacións, que con esa idade tan pronta, tan... Sí, sí. Non, é, non é moi normal, non é moi lóxico Eso sí, a José Luís naquel momento veulle moi ben, porque apoyouse na súa propia comunidade bibliotecaria creada. Por, por esa... Efe... Bueno, Eu creo que tamén tes que ter... Xuntose moitas cousas Se si José Luís non tibera disponibilidade Personal para facer eso Non se teria feito Porque eso supu... suponía para ele un traballo extra Que mm. non tiña por que facer claro que non tiña por que facer. Pero nos... Eh, e despois, ele encontrou unha eh, no, xente que lle respondía a súa... O que nos lle proponíamos, bueno, xurdían ideas de, bueno, vamos a hacer un concurso. Uh -huh. Pero, aí sobre que? Bueno, sobre preguntas que encontramos en la biblioteca. Uh -huh. Pois pues venga, vamos, tal, non sei sé que, quén é presentador, quén é concursante. Uh -huh. eh, José Luis nos non nos daba, digamos, digamos, os recursos para facer eso e tamén nos aleccionaba porque sempre poñía premios, que sempre eran libros <risa> había que ou un ticket da librería, podíase comprar a librería, los estuches que tú quisieras, tal, <risa> entonces era a verdade que foi unha etapa moi divertida, moi constructiva da nosa personalidade e a verdade que tuvo, xa digo de esto quería sacar a importancia do acceso á cultura para, para os nenos e para, e para a xuventude sobre todo polo que significa de brecha ou de intentar paliar as brechas non sei exactamente a palabra en galego de brecha mm. pero porque creo que xa me pasou esta, esta misma historia co, con outra entrevista. Pero, pero é que se me ocurre máis facilmente para porque, porque é un servizo gratuito é un servizo que está para todos mm. sen, exclu, sen exclusións mm. A ningén nunca se exclue a ningén que pode entrar ou ceder a unha biblioteca mm. da igual a clase social, da igual calquera cousa que poida haber que moitas veces se fala de minorías e de tal, nunha biblioteca xa se vai a decir a ninguentín non podes entrar ou non podes entrar é como debe ser, é un espazo público aberto a todo o mundo e sobre todo que haxa personas, como disti que promovan a participación da, da, dos, dos usuarios, eso é importante e vos en ese aspecto en José Luís sí. encontrase non José Luís ademais eh, tiña moitísimas ganas de ser bibliotecario era unha persona que, que lle gustaba o seu traballo que se notaba que, que, que disfrutaba e encontrou pois, eh, xente xoven ao seu arrededor con ganas, entonces se xuntou un pouquinho todo, pero eh, e conseguiu sacar moitísimas cousas boas de nós Bueno, a vez dámoslle un pouco a lata <ríe> <ríe> iba na idade non <ríe> sí sí eu creo que ás veces ela acababa hasta hasta arriba de, de nós pero bueno comcompensaábamos <ríe> falando de idade tíis eu somos da mesma quinta é eh? mm. certo que eu vivía noutra zona de arteixo co cal o desplazamento era moito máis compli complicado non, non podía acudir á biblioteca pues pois, con esa facilidade que diste que eu tiñas a 20 a 20 metros non pois eu vivía en o sairiro entonces a distancia era maior pero é certo que Ti tiñas pois 13 anos. Si. Sí. Vale. Eh, hoxe en día non é habitual, eh, digamos que é unha parte da, da, da poboación que non acude á biblioteca. Non temos moi claro cal é a causa, nin os tempos cambiaron, eso é moi sí. obvio, non? Sí. Pero pero vos encontrábades na biblioteca precisamente o que non había hasta a, ata ese momento e hoxe en día, ao mellor os rapaces con esas ideas de hoxe en día como teñen acceso a internet acceso digamos que a, os libros non deixan de ser un ben máis de consumo no que puis moita xente se quere pode comprarlos. Mm. Siguen sendo un, un ben caro, ah, sí, non é, non sí, é Son caros. Ti que cal crees que pode ser esa diferencia? Pode ser a época de artesión, naquele momento que pois pues, o que falávamos antes, non non había moito adonde ir e agora hoxendía pois pues, hai 50.000 opcións e 50.000 maneiras de ocupar o tempo, ou pode ser tamén un problema educacional. Tipo, desde todo o punto de vista porque ti vivíxelo en primeira persoa, sabes hacia onde van os teus fillos. Sí, bueno, creo que hai un pouco de todo, é fiel, mm. un problema educacional dos pais actualmente da xente que non considera a lectura como algo importante non? Uh -huh. que non leen libros de feitoito conoce moitísima xente que non lee un libro eso é non... a ver esto no digo como alguén, como algo snob uh -huh. hai formas hoy en día diferentes de obter información pero non os libros non solo son información. Porque, por exemplo, en unha educación dos meus fillos, eh, considero que a lectura resulta fundamental para sentar as bases do desenrolo intelectual e de que para eles eh, adquirir os coñecementos do cole, adquirir os coñecementos que hoxe en día che obliga, bueno, e antes tamén, no? pero que os coñecementos que mínimamente ten que ter unha persoa resulta fundamental ter unha boa base de lectura, eso só se consigue lendo libros, non lendo, non buscando en internet, a busquedas, as búsquedas as búsquedas de internet non teñen nada que ver ca lectura, Tens que saber ler para marcar as búsquedas, pero non adquires o desenrolo lector, a capacidade de construir frases, de facer un discurso coherente, de que se entenda perfectamente o que falas, poder defenderte, defender as túas ideas e ter recursos lingüísticos e oratoria tamén. Mm. Entonces todo eso non se adquire co internet. E hai unha parte de pérdida desa desas ganas da xente ou deses interés do, dos, dos pais e dos educadores hoxe en día por, por adquirir, bueno, lectura comprensiva. Entonces E por, e os libros siguen sendo caros, sabes? Sí. A mín extrañame que a xente non acuda máis a biblioteca para coller libros, porque si lees o que leo eu, eh, gastas moito diñeiro en libros. Eu solo podo... Bueno, eh, cando era pequena, por exemplo, os meus pais non podían... Eh, non iban a gastar os cartos que eu gastaba que gastaban a biblioteca sí, por decirlo de alguma maneira. Efectivamente. Que, un... que eu podía consumir porque era yeah. unha eh, son unha gran consumidora de libros. Claro. Falando de, de antes de, de, das idades coas que coas que están acudindo os nenos eh, as nenas ás bibliotecas, ti agora co paso do tempo mm. eh xa fai uns anos, porque mm. Carmen xa é unha nena maiorciña mai, sí. ma, e Andrés anda xa sí. seguindo a Estela eh, que sensación tibetxes a primeira vez que trouxetes os teus fillos por, por, a Carmen primeiro, sí, lógicamente Carmen, porque sí. é maior sí, sí. eh, a, a biblioteca cando recordabas a primeira vez que entrastes ti a comparación sí. de ver como houve un cambio de xeración, é decir os primeiros nenos que foron a biblioteca de Arteixo no 89 xa están traendo seus fillos a biblioteca que hai aquí ahora no centro cívico Sí, para min foi emocionante cando eh, fixen a Carmen eh, o carnet da Biblioteca de Arteixo, porque para min ten un valor, eh, como podedes darvos conta, un valor emocional importante. non Ser socia da biblioteca para min, eh, eso son asocia número 6, marcan o 6 e xa parejo E cando Carmen fixo o carnet... Mm, que debía de ter dous anos porque vivíamos fora e foi cando volvamo, volve, volvimos a Arteixo, dous ou tres anos, uh -huh. fixo carne e para min foi importante. Claro, ela non se daba conta de non se da conta de do que supón para min ir á biblioteca. Uh -huh. Para min ir á biblioteca é moito máis que ir a coger un libro, uh -huh. estar un tempo e intentar que eles vexan que hai diferentes tipos de libros, eh uh -huh. e que vamos a investigar, vamos a coñecer, vamos a coñecer, vamos a adquirir coñecementos, podemos ver un montón de cousas que nos parece que non que, que simplemente ver os libros non é Non, non nos dá toda esa información que hai máis alá deles, tens que profundizar. Entón, para mí foi moi emocionante cando fixen a miña filha eh, o carné de lectora e aparte pensei, jo, eu que sorte ten que desde pequeniña con dous anos, pod ir á biblioteca. Eu tuven que esperar 13 anos, claro. igual era máis consciente, aproveitei no máis, pero que tuven que esperar un montón de tempo a poder ter ese acceso que a xente non se dá conta. Do importante que é ter un servicio así En outros países non existe Gratuito, ademais Si, sí, si, sí, é fundamental, é fundamental. Mm. De todas formas, é justamente o que sí que estamos notando Que inda que hai xente que está traendo os nenos E as nenas a biblioteca de tan, desde tan pequeniños Pois durante oito, dez anos son usuarios habituais É xusto na idade na, na que empeza a xestir a disfrutar da biblioteca cando desaparecen. é o mellor, se foron vos lectores, se foron vos eh, usuarios da biblioteca, co tempo volven. Porque mm. si, esa é outra cosa que estamos notando, que o mellor eses nenos que con 10-12 anos deixaron de vir a biblioteca, a partir dos 20-22, volven, vale. volven outra vez. É certo que, claro, é cando cadra, pois pues, toda esa fase na que tens que desenrolarte a nivel estudios, a nivel... Digamos que as cambian as prioridades. entonces mm. é normal que por un tempo desaparecen, pero que, que é fundamental que, que, que teñan a biblioteca presente... Eh, eh. Bueno, nos, nos eh, empezábamos o que... Ahora eso, que un... Digamos, a enseñanza secundaria empeza antes do que empezábamos nos o instituto. Uh -huh. entonces esos dous anos, igual eles teñen máis presión do que no colegio, nas uh -huh. actividades tal, antes do que teñamos nos. Uh -huh. Eh... Estás invitada para o día 23 de abril. No me, cabas... pierdo, Fidel, <risas> no me lo pierdo, Fidel, me lo pierdo. E creo que tens que decir tamén alguna palabriña polo que teño sí, tal. entonces bueno, eh, deixa algo, non no, no vamos a contar todo que, o que tens pensado, eh, deixa algo para ese día, eh, se tes o teu... seguramente ti serás capaz de poñer o, o, o componente máis emocional a, a, a, a ese acto. Bueno, moitísimas gracias de novo Fidel por contar conmigo É, é, é moi emocionante que a biblioteca siga funcionando tan ben e tanto e que crecerá tanto é, en 30 anos e que bueno, que a xente tense que dar conta de que é un recurso fundamental fundamental para ser algo máis é, personas e adquirir máis con, conhecementos <música>